Askungen Det var en gång en vacker flicka som hette Askungen som bodde med sin stuvmor och sina två fula stuvsystra. De var alltid elaka mot stackars Askungen. Hon fick arbeta hela dagen med att städa huset och laga mat till dem. Askungen hade gamla trasor i kläder och sov i ett kallt, fuktigt rum. En dag kom det inbjudningar till en stor bal i palatset med posten. Stuvmorden och de två stuvsystrarna tyckte det var väldigt spännande. Vi måste ha nya klänningar och se så vackra ut som vi bara kan, sa de. När den stora dagen kom gjorde sig stuvmorden och stuvsystrarna redo för balen hela kvällen. Askungen frågade, Får jag också komma? – Du, på balen! Du är allt bra rolig. Dessutom måste du sköta tvätten, skrek hennes styrsystra. Askungen satte sig ner och grät. Plötsligt visade sig hennes gudmor som var en fe. – Gör som jag säger, så kan du gå på balen, sa gudmorsfen. – Hämta en pumpa, sex vita möss, en brun råtta, Och sex gröna ödlor, sa gudmorden. Så det gjorde Askungen. Gudmorsfen viftade med sitt trollspö och på ett ögonblick förvandlades pumpan till en vagn, mössen till hästar, råttan till en kusk och ödlorna till lakejer. Sedan viftade hon med trollspöet igen och med detsamma hade Askungen fått på sig en fantastiskt fin klänning och skor. Hon såg underbar ut. Gå på balen, sa gudmorsken, men du måste gå därifrån innan klockan slår midnatt. Askungen anlände till palatset i sin vagn och alla bländades av hennes skönhet. Prinsen mötte henne vid dörren och följde med henne in. Hon dansade med prinsen hela kvällen. Då hörde askungen klockan slå midnatt. Det är midnatt, jag måste gå, sa hon och sprang ner för palatsets trappa så fort att en av hennes skor föll av. Vagnen, hästarna, kusken och lakejerna blev åter till en pumpa, möss, en råtta och ödlor. Så Askungen sprang hem igen och satt i köket i sina gamla kläder. Nästa dag var prinsen olycklig. Han ville hitta prinsessan han hade dansat med. Han hade hittat skon hon tappat och sa Jag ska gifta mig med flickan som denna sko passar. Prinsen besökte alla hus i kungariket men han kunde inte hitta någon flicka som skon passade. När han kom till Askungens hus provade stuvsystrarna skon. De knuffades och drog, skrek och grät men skon var helt enkelt för liten för deras stora fula fötter. Då sa Askungen Får jag prova? Stuvsystrarna gjorde nära av henne för att hon trodde att hon kunde bli prinsessa, men givetvis passade skon perfekt. Jag har hittat dig, sa prinsen. Vill du gifta dig med mig? Ja, tack, svarade askungen. Och så åkte de till palatset där de levde lyckliga i alla sina dagar. Slut!